Щось мене розбудило посеред ночі. Віра розмірено дихала поруч. Через мить зрозумів, Ельза. Мене розбудили її кроки. Я прислухався. І справді, пролунало ляскання босих ніжок. А потім раптом якесь електронне біп-біп. Що це? Якась іграшка? Наступної секунди пролунав новий, цього разу дуже впізнаваний звук. І я швидко підхопився з ліжка. Опізнаваним звуком було клацання дверного замка. Отже, біп-біп – це пікання кнопок кодової панелі. Я швидко пішов до дверей, але все ж не побіг, щоб випадково не налякати Ельзу. Вона була вже на дворі. Стояла в місячному сяйві у своїй рожевій піжамі, худенька як гробчик. Я повільно пішов до неї. Ельза вертіла головою на всі біч – наче роззираючись, хоч її очі були заплющені. Сомнамбулізм. Я побачив, що очні яблука під повіками швидко рухаються. Отже, просто зараз вона бачить сон. «Ельзо!» – пошепки сказав я. «Іди до мене, маленька!» І отут вона стрімко пішла кудись. Мені довелося навіть пробігтися, щоб не відстати, так рішуче крокувала моя маленька донька із заплющеними очима. Стій, стій, куди ти? тихо сказав я собі підніс. Обігнав Ельзу на кілька метрів і став поперед неї. Я десь читав, що треба просто ніжно обійняти маленьку сумнамбулу, і вона відразу обм'якне, заснувши вже, так би мовити, по-нормальному. Але за три кроки до мене Ельза, не зменшуючи швидкості, звернула до ріжки і пішла по морішку. І раптом зупинилася. І опустилася навколішки, ніби щось роздивляючись на землі. Я підійшов ближче і тихо став поруч. Мені стало цікаво. Я вдивлявся в траву, намагаючись зрозуміти, що вона шукає. Потім зрозумів, що її очі, як і раніше, заплющені, і шукати вона нічого не може. Що ж вона робить? І тут здивовано помітив, що ніздрі моєї дочки ледь помітно роздуваються при кожному вдиху. Вона ж... щось нюхає. Німе на підтвердження цієї думки Ельза зовсім пригнула голову до землі і поповзла вперед. Це було моторошне видовище. Потім завмерла. І раптом стала по собачому морити землю, викидаючи грудки трави й землі між ніг, і з глухим стукотом, упиваючись пальчиками в грун. Тух-тух-тух-тух. Дуже швидко і якось, якось дуже моторошно. Тух-тух-тух-тух. «Треба з цим зав'язувати», – сказав я собі. Підійшов до доньки і узяв її за плечики. Ельза раптом верескнула якимось хрипким, не схожим на свій низьким голосом, і, набертаючись, учепилася своєю ручкою мені в щоку, боляче дряпнувши. Бідне несподіванки я не втримався і незграбно сів у траву. Її очі були заплющені. Очні яблука металися під повіками з якоюсь дивовижною швидкістю. Ніздрі помітно роздувалися, а на вулицях ходили туди-сюди жовна. Ельзо, сонечко!» З першими звуками мого голосу вона підвела обличчя так, ніби хотіла подивитися в очі, затамувала подих, і завмерла, якщо не зважати на скажений танець її очей під заплющеними повіками. Тоді я підхопився і просто згрібив її в обійми. Я був готовий, що вона стане брикатися, але Ельза відразу розслабилася. Її обличчя стало спокійне, яким і має бути личко дівчинки, що спить. Ніздрі вже не роздувалися, жовна не ходили вгору вниз, а очні яблука під повіками заспокоїлися. Вона спала, і вранці, звісно ж, нічого не згадає. Я відчув, як запізнілий холодок переляку пройшовся в мене по спині, спускаючись до ніг, роблячи їх важкими і негнучкими. Уранці Ельза вибігла на кухню раніше за Віру, і стала сипати загадками. — Хто як люди тільки сірі? — Миші? — запитав я без особливої надії. «Ну, тата, я ж сказала, як люди. А в миші хвост?» «Це тіні», – осінила мене. «Ні, здаєшся?» «Ага». «Це люди, які впали в сіру фарбу». Я всміхнувся і хотів обійняти її. Помітив землю, що забилася під нігті, і здригнувся, повернувшись думками в моторошну нічну прогулянку. Тух-тух-тух-тух-тух. Доню, а пам'ятаєш, що тобі сьогодні снилося? Ні, у тебе щука подряпана. Я розсіну торкнувся до щуки. Знаю, а тобі не снився сон, як ти щось шукала в траві? Ні. А як йшла гуляти, може? Ні. А щось снилось взагалі? Вона задумалася. Нічого. Поцілувала мене і під стрибом побігла у свою кімнату. На порозі зупинилася, і я подумав, що вона щось згадала, але ні. «Відгадай ще загадку!» – завзято всміхнулася Ельза. «А ну ж, сонечко!» «Хто?» – вона зробила паузу, сповнену таємниці і чарів. «Хто сидить під землею, як людина, але не людина? І смачно пахне хто?» Я підійшов і присів перед нею навпочівки, розглядаючи таку тендітну. Таку тоненьку фігурку, гарне, немов, лялькове, личко і глибокі, такі щасливі очі. «Не знаю, кондитер у льосі?» «Ну, тато...» Вона всміхнулася, розуміючи, що я жартую. «Не в льосі, а під землею». «А чим він пахне?» «Не можна казати, бо це відразу відгадка». «Тоді не знаю». «Стаєшся?» – строго спитала Ельза. «Здаюся». Вона обійняла мене за шию тоненькими ручками і урочисто сказала відповідь. «Пахне соницею, і це сонична квітка!» І втекла. У Мене всередині щось неприємно луснуло і розлилося по тілу липким відчуттям тривоги. Можливо, тому, що з усіх можливих запахів квітки зі своєї загадки Ельза обрала саме цей, такий ароматний, і такий, здавалося б, неможливий на цій планеті запах суниці. Я труснувся головою і заплющив очі на секунду, намагаючись позбутися нав'язливої аналогії, але стало тільки гірше. Під опущеними повіками кружляли в божевільному танці величезні яскраво лілові квіти. У день похорону періщив дощ. Практично весь табір вишикувався на великій галявині біля самого контуру. До цього дня тут планували зробити стадіон. Загиблих ховали у звичайних, зовсім неурочистих пластикових урнах, у яких раніше відправляли прах білизним. Прах близьким. Надгробні плити під камінь надрукували на 3D-принтері. І якби їх не тримали в руках понорі хлопці з внутрішньої безпеки, то можна було подумати, що вони справжні. Хлопці встановили плити біля акуратних квадратних ямок у траві. 19 могил. Наш новий цвинтар одразу переплюнув статистичний прогноз можливих жертв за всі три роки. Праху окамури тут не було. Комендант розпорядився поховати його окремо, в інший день. Мої пальці були якимось латексними, наче на них уже не рукавичка, а вони самі перетворилися на протези. Ситуація доволі стрімко погіршувалася. Учора виявив, що рукавичка доходить до ліктя, а пальці стали такі нечутливі, що я міг би до крові колоти їх голкою і не відчувати болю. Десь у глибині душі догоряла слабка надія, що це все ж таки затиснений нерв я не вперше подумав про необхідність піти до невропатолога і поставити в цих муках крапку. Але на візит досі не міг знайти часу. І я добре розумів причину. Бо якщо це не нерв, то ти повухав в лейні хлопче. Зараз я м'яв кисть лівою рукою, і вона здавалася мені огидним теплим протезом. Тому на похороні я майже не думав про загиблих, і навіть про кокону у кімнаті у камури. Я думав про те, що відчував батько, коли в нього з'явилися перші симптоми. Цікаво, у нього теж неміла рука. Я ніколи не запитував, і ще подумалося, а чи помічу я власну розумову деградацію? Звідки мені знати? Раптом я вже зараз не здатен скласти IQ-тест, навіть на посередній результат.